Tizenkettedik fejezet. Egbert meghívót kap. Egbert meglepetésére meghívót kap a Nemzetközi Rákcsáló Konferenciára, ahol értékes kapcsolatokra tesz szert. A gigasztár dalnokverseny elődöntője után Egbert fáradtan tért vissza a szállodába. Alig várta már, hogy ledőhessen ágyára és kipihenhesse az egész napi munkát. Sokan azt hihetik, hogy egy tagnak nincs más dolga, mint csendben üldögélve meghallgatni az előadókat és a végén pontozni az előadást. Senki sem szokott arra gondolni, milyen fárasztó lehet egész idő alatt feszülten figyelni, hogy a hallottakat és látottakat a végén összetudja hasonlítani és kiválasztani közülük, ami jó volt és ami rossz. Egbert kimerültségét tetézte, hogy az elmúlt napokban a fél éjszakát a kaszinóban és a mulatókban töltötte, amelyek látogatása számára és barátai számára, hála tők és rucájék nagyvonalúságának nem került semmibe. Aznap azonban már annyira fáradt volt, hogy visszautasította csúcsú hívását, aki a mit és Bundással ismét a kaszinóba készült. Nem volt más vágya, mint kialudni fáradtságát. Csalódott. Ahogy a szálló recepciójához ment, hogy elkérje szobája kulcsát, az ügyeletes ürge közölte vele, Levele érkezett. Egbert átvette és kibontotta a borítékot, és meglepetéssel látta, hogy meghívó van benne a Nemzetközi Rákcsáló konferencia késő délutáni ülésére. A meghívás nagyon udvarias volt, de a tárgy fontosságára való tekintettel nagyon határozott. A meghívót nem kevésbé jelentős személy írta alá, mint maga möszjő Jean-Baptiste a világ valamennyi rákcsálóját tömörítő, nemzetközi szervezet nagy tekintélyű elnöke. Egbert belátta, hogy ez elől a meghívás elől nem térhet ki. Éppen csak átöltözni volt ideje az alkalomhoz illő ruhába, Enni azonban nem. Remélem, gondolta magában, ilyen előkelő helyen csak akad majd valami harapnivaló. Jól gondolta. Ahogy belépett a szálló díszes konferencia termébe, azonnal szemébe ötlött a hosszú terített asztal, amelyen szalonnától szemes gabonáig és kukoricáig minden fajta a rákcsálók számára kedves étel megtalálható volt. Csak sajtból tizenkét fajtát számolhatott meg a szemlélő, apuk a puka kamembertől, az ementálin és a trapistán keresztül a kemény parmezánig. De voltak is elegen, akik a tömérdekételt elfogyaszthatták. Látott ott Egbert a patkányokon és egereken kívül Pésma patkányt, mezei pockot, sőt, egy burnuszba öltözött egyéb Tomi ugró egeret is. Az elnökségi emelvényen egy patkány és egy ürge között maga az elnök, Jean-Baptiste Suri professzor foglalt helyet. Éppen időben érkezett mert alig ült le a középső sorok egyikében, amikor a patkány felemelkedett ültéből, és bejelentette, hogy a Rákcsálók Nemzetközi Szövetségének elnöke, Szuri professzor kíván szólni. Ezután a professzor emelkedett szólásra. Tisztelt barátaim, kedves rákcsálótársaim! Elérkezett az idő, hogy mi, a világ valamennyi országában nagy történelmi múlttal rendelkező rákcsálók megmutassuk, mire vagyunk képesek. Kezdte beszédét Szuri, aki első látásra jelentéktelen fehéregér volt. De amikor megszólalt, határozott hangja, azonnal magára vonta minden jelenlévő figyelmét. A professzor a továbbiakban rámutatott arra, hogy a rákcsálók számos területen maradandót alkottak. Ismertette a patkányok szeretének fontosságát a hajózásban, akiknek menekülése hívja fel a tengerészek figyelmét arra, hogy hajójuk rövidesen el fog süllyedni. Beszélt az űrkutatásban résztvevő fehéregerekről is, akik űrhajókon repülték körül a földet, Végül rámutatott arra, hogy a rákcsálók ma már a tudományban és a művészetben is jelentős szerepet játszanak. És Egbert egyszerre meglepve hallotta, hogy az ő nevét említi. Példaként meg kell említenem mindjárt a jelenlévő kedves Egbert egérbarátunkat, aki tehetsége révén bejutott egy macska zenekarba, ahol nagy sikereket ért el, és később egyik alapítója, és talán legfőbb szervezője lett a jelenleg ebben a városban is fellépő kutya-macska barátság kórusnak. Egbert barátunk híre hozzánk külföldre is eljutott. Külön örömet jelent nekem, hogy az ő közreműködésével megvalósulni látszik az a régi, és soha nem titkolt vágyam, hogy a különböző és eddig egymással szemben álló állatfajták végre együttműködjenek egy közös cél érdekében. Így mi, rákcsálók is, elfoglalhatjuk végre méltó helyünket az állatok sorában. Alapítványunk jelentős anyagi forrásokkal rendelkezik, és ezt a pénzt, Szívesen fordítanánk ilyen és hasonló célok elérésére. Szuri professzor nagy sikerű beszéde után a jelenlevők az asztalokhoz mentek, hogy baráti eszmecserék közben elfogyasszák a felhalmozott sok finomságot. Egbertet sokan üdvözölték, elbeszélgetett magával a professzorral is aki neki külön is elmondta, milyen fontos, hogy kutyák, macskák és egerek békésen együttműködjenek, és szívesen fordítana jelentős összegeket is ennek elősegítésére. – Nem szűkölködünk a pénzben, – jelentette ki a professzor. – Alapítványunknak számos tehetős tagja van, mint például az az olajsejk kutatott a burnuszos egyiptomi ugróegérre. Egbert hazatérése után elégedetten állapította meg, hogy érdemes volt részt vennie a rákcsálók nemzetközi találkozóján, ahol sok értékes ismerettségre tett szert, pedig akkor még nem is tudta, milyen kihatása lesz ennek a kórus további működése szempontjából.